Fünf Freunde, Folge 149 Fünf Freunde und der Schatz in der Drachenschlucht Ihr neues Abenteuer führt die Fünf Freunde in eine felsige Landschaft, die seit Jahrhunderten die Drachenschlucht genannt wird. Und als ob dieser Name nicht schon rätselhaft genug wäre, machen sie dort seltsame Entdeckungen. Wer steckt hinter dem Verschwinden eines Adlernestes? Und wer sorgt für einen handfesten Waldunfall? Hat der seltsame Clan-Nachfahrer Caelan Callahan etwas damit zu tun? Oder ein dubioser Jagdveranstalter? Auf ihrer Suche nach den Spuren des Adlernestes stoßen die Freunde auf neue Rätsel und geraten unversehens in die Jagd auf einen wertvollen Schatz.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 Seit Wochen hatten die fünf Freunde auf den Beginn der Ferien gewartet, die sie endlich wieder gemeinsam in Kirin verbringen wollten. Doch Tante Fanny hatte eine Überraschung für sie. In einem Preisausschreiben hatte sie ein Erlebniswochenende in den schottischen Highlands gewonnen. Und auf eine so spannende Reise sollten die fünf Freunde natürlich mitkommen. Julian, Dick und Anne waren begeistert. Und da Timmy mitkommen durfte, war auch George einverstanden. Und so ging es nach Orgin, einem kleinen Ort mitten in den Bergen. Sie waren in einem Hotel untergebracht, das noch viele andere Gäste beherbergte. Die sahen sie am nächsten Morgen zum Frühstück im Hotelrestaurant. Und nach dem Frühstück stellte ihnen ein Mitarbeiter des Hotels die Angebote für die kommenden Tage vor. Ich verspreche Ihnen, es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Vor der Tür steht ein Reisebus, der Sie nach Inverness bringt. Dort können Sie die berühmte Burg besichtigen und zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten nutzen. Oh, das klingt wunderbar, findet ihr nicht? Oh, stundenlang im Bus sitzen, um danach in ein Museum zu gehen? Äh, nee, ohne mich. Oh, na gut, mal sehen, was als nächstes kommt. In diesem Jahr ganz neu im Angebot ist die Begehung der Drachenschlucht. Na, das klingt viel besser. Und, und warum ist dieses Angebot so neu? Weil diese Schlucht bis vor kurzem unzugänglich war. Die Waldinitiative von Olgin hat sich dafür eingesetzt, dieses Naturwunder wieder begehbar zu machen. Mhm, so ist es. Und diese junge Dame, Schorna, wird sie höchstpersönlich hindurchführen. <lacht> Ganz richtig. Denn ohne Führung ist das Betreten der Schlucht nicht gestattet. Ist es denn dort so gefährlich? Es geht vor allem darum, die Tiere und Pflanzen zu schützen. Voraussetzung für diese Tour ist festes Schuhwerk und absolute Trittsicherheit. Oh, also ich weiß nicht. Ich habe nur meine Stofftonschuhe mit. Du kannst doch nach Inverness fahren. Schone hat ja ein Auge auf uns. Mhm. <lacht> Na gut, dann ist ja alles geklärt. Es gab noch weitere Angebote, aber die Freunde hatten sich entschieden. Und wenig später folgten sie Shona, zusammen mit anderen Interessierten, zum Eingang der Drachenschlucht. Ihr Weg führte entlang eines Baches in den Wald hinein. Und schon bald ragten links und rechts von ihnen steile Felsen auf. Shona bat sie stehen zu bleiben und wies auf ein Relief hin, das in einen Felsen gehauen war. Es musste schon sehr alt sein. Denn die Formen waren verwittert. Mit etwas Mühe erkannten die Freunde ein Flügelwesen mit zwei Köpfen. Was, glauben Sie, was stellt dieses Relief dar? Gute Frage. Hm. Ein Fabelwesen? Ja, vielleicht. Hm. Na, das ist ein Drachen. Der Drachen von der Drachenschlucht. Ach so. Na klar. Ja, bestimmt. Irrtum. Das ist ein Doppeladler. Oh. das stimmt. Woher wissen Sie das? Wenn ich mich vorstellen darf. Mein Name ist Kalan Callaghan, einer der letzten Nachfolger des schottischen Callaghan-Clans. Wir tragen den Doppeladler in unserem Familienwappen. Oh. Wenn Sie mal sehen wollen, es ist hier auf meiner Weste. Wirklich? Zeigen Sie! Tatsächlich. Das ist ja spannend. Na, da bin ich jetzt aber beeindruckt. Und, und warum heißt die Schlucht dann nicht Adlerschlucht? Die Menschen hier in der Gegend haben jahrhundertelang geglaubt, in dieser Schlucht würde ein Drachen wohnen. Heißt das, sie sind hier nicht hineingegangen, weil sie Angst vor einem Drachen hatten? Genau. Und viele glaubten, dass dieses Relief eine Warnung vor diesem Drachen darstellen würde. Aber das stimmt eben nicht. Mein Clan hat dieses Wappen bereits im 13. Jahrhundert hier angebracht, denn die Schlucht lag in seinem Revier. Oh. Ist das wirklich wahr? Zumindest hat ein Historiker aus Inverness festgestellt, dass es sich hier um eine der ersten Wappendarstellungen in Schottland handelt. Und der Doppeladler gehört zu den ältesten Wappentieren. Ganz richtig. Er ist das Symbol für Weisheit und Macht. Hört, hört. Ähm, wissen Sie denn noch mehr über diese Schlucht? Natürlich. Im 16. Jahrhundert haben im Wald oberhalb der Schlucht erbitterte Kämpfe stattgefunden. Als meine Vorfahren merkten, dass sie nicht gewinnen konnten, sollen sie sich hier in dieser Schlucht gerettet haben. <lacht> gerettet? Das waren wohl einfach Feiglinge, die aufgegeben haben. Ach. Muss diese Frau zu allem ihren Kommentar abgeben? Muss ja nicht hinhören. Ach. Sie gingen weiter und Schona wies sie auf die Naturschönheiten der Schlucht hin. Aus den Felsen sprudelten Wasserfälle. Am Wegesrand wuchsen seltene Moose und Farne. Seltene Tiere hatten ihre Spuren hinterlassen. Und als sie oben am Himmel sehr hohe, fast pfeifende Schreie hörten, hoben sie ihre Köpfe und entdeckten voller Staunen einen Vogel mit riesigen Schwingen. Boah, seht doch mal. Wow. Majestät, majestätisch der Fliege. Beeindruckend. Ein König der Lüfte. Ja. Ist das ein Adlerschoner? Das hast du ganz richtig erkannt, Dick. Ein Steinadler. Wow, die sind doch ganz selten, oder? Ja, leider gibt es nur noch sehr wenige Adlerfamilien in Großbritannien. Und Steinadler gibt es nur noch in Schottland. Dann stehen sie bestimmt unter Naturschutz. Auf jeden Fall. Jetzt ist noch Brutzeit. Die Jungen sind schon beschlüpft und vermutlich sehen wir gerade ein Männchen auf Nahrungssuche. Was bellt euer Hund denn so? Der Vogel da oben tut mir bestimmt nichts. Oh, Timmy bellt so, wenn er etwas entdeckt hat. Aber das können sie ja nicht wissen. Was ist denn da, Timmy? Nanu? Zwischen den Laubblättern am Wegesrand hatte Timmy etwas Seltsames entdeckt. Kleine Zweige waren miteinander verklebt und verflochten. Und dazwischen fanden sich weiße Flaumfedern mit einer leicht bräunlichen Färbung. Das Gebilde sah aus, als wäre es irgendwo abgebrochen. Was ist das, George? Das könnte ein Stück von einem Vogelnest sein. Schau doch mal schoner. Gut möglich. Und solche weißbraunen Pflaumfedern könnten sogar von Adlerküken stammen. Kreist der Adler vielleicht deshalb über uns? Und du meinst, da oben ist ein Adlernest? Adler bauen ihre Nester zumindest in Felsnischen. Habe ich mal gelesen. Aber ein Stück von einem Nest fällt doch nicht einfach so herunter. Da ist sicher was passiert. Ich sehe mal nach. Kann man doch bestimmt irgendwie hochklettern. Warte. Ja, streng dich an, George. Das schaffst du. Du bleibst schön hier. Niemand verlässt diesen Weg. Aber ich werde die Sache unserem Verein melden. Unsere Vogelschützerin wird sich darum kümmern. Und wir setzen jetzt unsere Wanderung fort. Hä? Was war das? Hört ihr das? Was ist das? Ein Gewitter? Aber der Himmel ist strahlend blau. Jetzt hat es aufgehört. Was war das, schon? Ich weiß nicht. Bestimmt nur harmlose Waldarbeiten. Ach so. Na dann. Sie gingen weiter. Die Felswände zu beiden Seiten wurden immer höher und der Abstand zwischen den Felsen so schmal, dass nur noch der Bach Platz zwischen ihnen hatte. Der Waldverein hatte hölzerne Stege gebaut, sodass die Gruppe trockenen Fußes über das rauschende Wasser balancieren konnte. Bitte gehen Sie hintereinander und seien Sie vorsichtig. Hier auf den Holzstegen kann es glatt werden. Komm hier lang. Ich halte dich. Danke. Geht's ein? Ja, klar. Komm, nimm meine Hand. Yeah. Wie sind Ihre Vorfahren eigentlich hier hineingekommen? Sind Sie den Felsen hinuntergerutscht? Unsinn. Natürlich über die Ein- und Ausgänge, die wir heute auch benutzen. Also, ich glaube trotzdem, dass Sie uns nur Märchen erzählen. Na, hören Sie mal. Wenn Sie erlauben, Kristin und Kaelin, würde ich jetzt auch gerne noch etwas zu dieser Schlucht sagen. Ah, das wäre sehr schön. Finde ich auch. Sehen Sie diesen Felsversprung? Dahinter befindet sich die schmalste Stelle der Drachenschlucht. Sie ist kaum 70 Zentimeter breit. Aha. Früher glaubten die Menschen, dass dies die Pforte zur Drachenhöhle sei. Das, das muss ich mir ansehen. <lacht> Pass bloß auf, dass dich kein Feuerschwall trifft. Man kann diese Stelle übrigens auch vom Waldweg da oben über den Felsenklippen sehen. Hey, Julian, warte! Ich gehe als Erste. Da kommt man aber nicht durch! Was? Aber wieso nicht? Ich glaube, ich weiß, woher das Rumpeln vorhin kam. Hier sind Baumstämme in die Felsspalte gekracht. Was? Wie das denn? Weiß ich nicht. Das gibt's doch gar nicht. Moment bitte. Sie bleiben jetzt alle hier stehen. Ich muss mir das selbst ansehen. Die Stelle, an der Julian stand, war so eng, dass Shona ihm nur über die Schulter schauen konnte. Mehrere abgesägte Baumstämme waren in die Felsspalte gerutscht und hatten sich zwischen den Felsen verkeilt. Wie sind die denn hierher gekommen? Da kann ich nur im Forstamt nachfragen. Für uns ist die Tour zu Ende. Wie? wie? Heißt das etwa, wir müssen umkehren? Jupp. Ja. Es tut mir leid, aber wir müssen zurück. Ach, schade. Das äh. war doch gerade erst die Hälfte. Ja. Wenn überhaupt. Ja. Na dann, Los. Vielleicht kommen wir noch rechtzeitig zur Kräuterwanderung. Die soll ja erst am Nachmittag starten. Ja, sehr, gut. sehr schön. Sehr gut, sehr gut. Und was wir mit dem freien Nachmittag? Tja. Hm. Wir könnten uns oberhalb des Felsens umsehen. Vielleicht finden wir dort ja wirklich ein Adlernest. Und dann könnten wir nachschauen, ob alles in Ordnung ist. Hm? Ja, genau. Ach, super idee. darauf war die Wandergruppe zum Eingang der Drachenschlucht zurückgekehrt, wo sich alle voneinander verabschiedeten. Die fünf Freunde fanden einen Weg, der bergauf zum Wald oberhalb der Schlucht führte. Ein schmaler Pfad zog sich parallel zu den Felsklippen entlang. Hier und da konnte man sogar in die Schlucht hinabschauen. Schaut mal da unten, der Wasserfall. Haben wir das Stück vom Nest nicht kurz danach gefunden? Ja, ich, ich glaube, es ging nur noch um den Felsen dort rum. Dort vorne, oder? Ja. Aber wenn sich das Nest in einer Felsnische befindet, können wir es doch von hier aus kaum sehen. Es müsste schon jemand bis zur Felskante hinab und äh, sich weit vorn überbeugen, ja. Aber das ist gefährlich. Da kann man abrutschen und in die Schlucht stürzen. Hört ihr? Was denn? Timmy schlägt an. Er hat die Reste oh. unten in der Schlucht gefunden und jetzt wittert er das Nest. Es muss da unten sein. Ja, er klettert zur Felskante hinunter. Achtung, Timmy. Schön langsam. Oh. Gut, dann klettern wir mal vorsichtig hinter ihm her. Mhm. ja? Seid ihr verrückt? Seht ihr nicht, wie leicht ihr abrutschen könnt? Wollt ihr in die Schlucht fallen? Sogar Timmy bleibt jetzt stehen. Und was machen wir jetzt? Ich habe ein Seil in meinem Rucksack. Okay. Wirklich? Wieso hast du ein Seil mit? Ich habe es im Freizeitraum des Hotels entdeckt und als ich hörte, dass wir eine Tour durch Felsen machen, habe ich es eingesteckt. <lacht> Etwa, weil du Angst hattest, dass wir an diesen Felsen klettern müssen? Naja, jedenfalls kann Angst manchmal ganz schön nützlich sein. <lacht> ja. <lacht> okay, also machen wir es so. George, du kannst gut klettern und bist ziemlich leicht. Also bindest du dir das Seil um den Bauch? Und wir legen es um den Baumstamm und halten es zu dritt fest. Ja, dann kannst du auf allen vier nach vorn kriechen und wir geben immer nur ein, ein Stück des Seiles nach. Ja, so kannst du dich ohne Risiko über die Felskante beugen und schauen, was dort ist. Sehr gut. Das klingt wirklich nach einem sicheren Plan. Mit dem Seil um den Bauch und von den anderen gesichert, robbte George auf allen Vieren zur Felskante hinab. Sie musste mit dem Oberkörper wirklich sehr weit nach vorn, um an dem Felsen hinabschauen zu können. Habt ihr mich auch ganz sicher? Ja, haben wir. Keine Sorge. Ein, ein kleines Stück können wir noch nachgeben. Warte, Okay, dann schiebe ich mich jetzt noch weiter vor. Siehst du was? Ist da ein Adlernest? Nein, aber ich glaube, hier war eins. Haltet das Seil gut fest. Wenn ich meinen Arm ganz weit ausstrecke, kann ich ein paar Reste heraufholen. Aha. Okay. Mach ruhig. Ja. Während die anderen George sicherten, beugte sie sich weit nach unten und hielt sich mit dem linken Arm zusätzlich an einer Felskante fest. Sie streckte die rechte Hand in die Tiefe und angelte aus der Felsnische ein paar Äste und Grashalme, die lose miteinander verbunden waren und zwischen denen auch wieder braun-weiße Pflaumfedern steckten. Schließlich holten die anderen drei sie wieder zurück und halfen ihr auf die Beine. Puh, endlich wieder fester Boden unter den Füßen. Ach, danke. Hier, ähm ich rausholen. Super. Ah, die Aktion hat sich auf jeden Fall gelohnt. So wissen wir schon mal, dass in dieser Felsnische ein Vogelnest war. Und bei der Lage müsste es doch wirklich ein Adlernest gewesen sein. Aha. Das würden auch die braun-weißen Pflaumenfedern bestätigen. Hoffentlich leben die Jungen noch. Wenn sie jemand verkaufen will, bestimmt. Aber wir wissen ja noch gar nicht, ob es wirklich Diebstahl war. Stimmt. Ich frage mich die ganze Zeit, ob die Baumstämme in der Schlucht etwas damit zu tun haben könnten. Meinst du? Aber diese Stämme sind viel weiter dort vorne heruntergekommen. Dann äh, gehen wir mal in diese Richtung. Vielleicht finden wir hier oben irgendeine Erklärung dafür. Gute Idee. Nach etwa zehn Minuten entdeckten sie einen Stapel von Baumstämmen. Sie waren gefällt und auf gleiche Länge gesägt worden und ordentlich aufeinander geschichtet. Allerdings lag dieser Stapel am Hang. Und auf der Seite, die sich hangabwärts befand, waren einige Stämme herausgerollt und hatten sich bis hinab zu den Felsklippen kreuz und quer über den Waldboden verteilt. Und einige waren über die Klippe gerollt Und in die Schlucht gestürzt. Seht doch mal. Von hier aus kann man die schmalste Stelle sehen. So wie Schona gesagt hat. Dann sind die Baumstämme in der Schlucht von diesem Stapel. Ganz schön leichtsinnig von den Waldarbeitern solche Baumstämme an einem Hang zu stapeln. Ist doch logisch, dass die irgendwann nach unten rollen. Ist es überhaupt nicht. Hä? Wieso? Na, seht euch das mal an. Julien zeigte auf zwei Pflöcke, die auf der Erde lagen und nach unten spitz zuliefen. Und unterhalb des Stapels waren zwei tiefe Löcher im Waldboden. Da. Da. Da müssen diese Pflöcke drin gesteckt haben. Sie haben die Baumstämme am Hinabrollen gehindert. Und wenn die jemand mit Absicht herausgezogen hat, damit sie in die Schlucht rollen? Aber das wäre Wahnsinn. Vielleicht könnte jemand dabei erschlagen werden. <lacht> Das stimmt. Das gibt es ja nicht. Was ist los? Ratet mal, wer da unten ist. Oh. Da Das ist Caelan Callahan. Stimmt. Ja. Was macht der denn da unten? Er scheint irgendwas zu suchen. Hm. Vielleicht steckt er ja hinter allem. Du meinst, er hat mit dem Adlernest und den losen Baumstämmen zu tun? Er ja, hat zumindest wird jetzt ausgerechnet in dem Teil der Schlucht herum, der uns durch die Baumstämme versperrt wurde. Hey, ihr! Was macht ihr dort? Äh, huch! Was? Wer bist du? Ich heiße Davina und sperre gerade den Wald für die Jagd ab. Ah. Und ihr geht erst einmal zurück auf den Weg. Was macht ihr da überhaupt? Wir wollen herausfinden, wer das Adlernest gestohlen hat. Genau. Sieh mal. Wir haben diese Reste gefunden. Und vielleicht hat ja Mr. Kellerham was damit zu tun. Er ist unten in der Schlucht und sein Familienclan hat einen Adler im Wappen. Ein Doppeladler. Dieses Nest haben bestimmt die Jäger auf dem Gewissen. Und du sagst, hier findet bald noch eine Jagd statt? Ja, im Moment geht es auf Rotwild und ihr müsst verschwinden, wenn ihr nicht in die Schusslinie geraten wollt. Und wie kommen wir von hier nach Orgien? Am besten, indem ihr mich jetzt begleitet. Los, auf geht's. Na gut. Auf dem Weg stellte der Wiener Warnschilder auf. Die Freunde halfen ihr und erfuhren dabei, dass der Wiener 15 war und aus Olgen kam. Ihr Vater hatte einen Bauernhof, veranstaltete aber auch die Jagd. Schließlich verließen sie den Wald und kamen am Ortseingang an, wo ein Jagdgasthaus stand. Seht mal, zum wilden Jäger. Was meint ihr? Wollen wir da mal reinschauen? Naja, wenn ihr wollt. Dort ist die Tür. Wie? Kommst du nicht mit? Ach, ich mag es da nicht besonders. Aber gut, von mir aus. Dann kommt. Okay, Na dann. Ja. Der Gastraum lag in schummrigem Halbdunkel und war noch ganz leer. Nur der Wirt stand hinter der Theke und putzte Gläser. Hallo. Guten Tag. Hallo. Hallo. Uh, hier hängen ja lausertote Tiere an der Wand. Naja, die Jagd gehört nun mal zum Leben im Wald dazu, Kinder. Und ihr könnt ganz beruhigt sein. Jäger halten sich an zahlreiche Vorschriften, sodass bei uns kein Tier vom Aussterben bedroht ist. Aber solche Jagdtrophäen sind trotzdem Geschmackssache. Seht mal da, ein Adler. Ja. Boah. So von nahem sieht man erst einmal richtig, wie groß die sind. Aha. Beide Flügel zusammen sind bestimmt zwei Meter lang. Mhm. Aber wieso kann der hier sein? Es ist doch verboten, Adler zu jagen. Der stammt aus einer Zeit, als die Adlerjagd noch erlaubt war. Und was dazu geführt hat, dass die Adler fast ausgerottet wurden. Ja, der McGuire, Maguire, du hast völlig recht. Aber hast du schon von Bauer McLurray gehört? Zwei Fasane sind schon wieder verschwunden. Da habe ich mich längst erkundigt. Das war der Fuchs. Trotzdem, Raubvogel bleibt Raubvogel. Und der Adler holt sich, was er will. Da muss man auch die Sorgen der Bauersleute verstehen. Ach, gerade hast du noch gesagt, die Jagd gehört nun mal zum Leben im Wald. Und Adler sind auch nur Jäger. Uiuiuiuiui, ui, ui, ui. das scheint ja ein ziemliches Streitthema hier in der Gegend zu sein, was? Davon kannst du ausgehen. Aber. Auch Streit gehört zum Leben. Ach, hier gibt's Flyer zum Thema Jagen. Kann ich da einen mitnehmen? <lacht> Klar doch. Es ist immer gut, sich erst einmal in Ruhe zu informieren. Also, ich habe hier genug gesehen. Äh, wiedersehen. Mach's gut. Und noch viel Spaß in Orgeln. Danke. Tschüss. Tschüss. Sie verabschiedeten sich von der Wiener und gingen zum Hotel wo sie sich den Jagdflyer in Ruhe anschauen wollten. Es war später Nachmittag und die Tische im Restaurant waren zum 5 Uhr Tee gut besetzt. Auch die Leute aus der Wandergruppe waren da. An einem Tisch saß Christine und an einem anderen entdeckten sie Mr. Callaghan. Ah, na, wie praktisch. Da können wir ihn gleich selbst fragen, was er in der Schlucht gesucht hat. Mhm. Ich kann die Antwort kaum erwarten. Hallo, Mr. Callahan. Hallo, George. Hallo, Kinder. Hallo. Hallo. Was gibt es denn? Wir haben sie heute Nachmittag in der Drachenschlucht gesehen. Und zwar in dem Teil hinter den Baumstämmen. Nicht so laut, Kinder. Könnt ihr ein Geheimnis bewahren? Was? Ja, natürlich. Bestimmt. Klar. Was ist denn? Ganz sicher? Ja. Natürlich. Na gut, kommt noch ein bisschen näher ran. Ich glaube, in der Schlucht befindet sich historischer Schmuck, der seit der großen Schlacht vor vielen hundert Jahren dort liegen geblieben ist. Aber wenn Sie so etwas finden, würde das nicht dem Staat gehören? Nicht, wenn ich beweisen kann, dass dieser Schmuck meinem Clan gehört hat. Dann bin ich der rechtmäßige Erbe. Stimmt, aber die Wahrscheinlichkeit, dass Sie heute noch so einen Schatz finden, liegt doch höchstens bei 1 zu 100.000, oder? Dann habe ich heute riesengroßes Glück gehabt. Seht mal, aber Psst! das geht niemandem etwas an. Oh. Oh. oh, die haben Sie heute gefunden? Da unten in der Schlucht. Das ist ja irre. Mr. Callaghan zeigte den Freunden eine silberne Kette mit einer kreuzförmigen Blume als Anhänger und beteuerte im Flüsterton, dass er sie in der Schlucht gefunden habe. Gleich nach dem Tee wollte er nach Inverness fahren, um die Kette einem Experten vorzulegen. Dann versteckte er sie wieder und erzählte den fünf Freunden nun ganz laut von der Bedeutung der Burg Inverness an der einst der sagenumwobene König Macbeth geherrscht hatte. Er sprach so, als ob alle denken sollten, er hätte nie von etwas anderem geredet. Und später brachten schottische Clans die berühmte Königin Maria Stuart in der Burg von Inverness in Sicherheit. Ja, das war wirklich viel später, mindestens 300 Jahre, oder? Ja, ja. Und ich muss jetzt los, hm? wenn ich in Inverness noch jemanden antreffen will. Äh, Auf Wiedersehen! Äh, ja, Wiedersehen, Mr. Callaghan. Tschüss! Bis morgen. Hm. Ganz schön schwer zu glauben, dass Mr. Callaghan nur mal ein bisschen sucht und gleich einen uralten Schatz findet. Ah, Meint ja. ihr nicht? Hm, das finde ich auch. Das gibt es doch nicht! Was ist da los? Sehen wir mal nach. Und Vor der Tür stand Mr. Kerleham fassungslos vor seinem Auto. Jemand hatte seine Autoreifen zerstochen. Alle vier! Nun konnte er nicht nach Inverness fahren. Da die Freunde nichts tun konnten, kehrten sie ins Restaurant zurück. Ach, ich verstehe das alles nicht. Wieso passieren hier in Olgen so viele komische Dinge an einem Tag? Man könnte fast meinen, dieser Ort wäre verhext. Mhm. Das ist er bestimmt nicht. Überlegen wir doch mal, was alles passiert ist. Vielleicht können wir ja Zusammenhänge erkennen. Gut. Also, zuerst einmal ist ein Adlernest verschwunden. Mhm. Und wahrscheinlich waren da Jungvögel drin, für die manche Leute viel Geld bezahlen würden. Oh ja. Und jemand hat an einem Stapel von Baumstämmen die Holzflöcke entfernt, mhm. sodass einige in die Drachenschlucht gerollt sind und sie versperrt haben. Genau. Ja, und ausgerechnet in dem versperrten Teil findet Mr. Kellerham eine Kette, die vielleicht sehr alt und wertvoll ist. Schon sehr komisch, oder? Hm. Und eben dieser Mr. Kellerham trägt ein Familienwappen mit einem Doppeladler auf seiner Weste. Mhm. Und du meinst, da schließt sich der Kreis? Tja... Wiener glaubt aber, dass die Jäger das Adlernest auf dem Gewissen haben. Ja, und das verstehe ich eben nicht. Da, wo das Adlernest sich befunden hat, würde nie ein Schuss hingehen. Vielleicht müssen wir noch mehr über die Jagd in diesem Wald herausfinden. Du hast doch den Flyer mitgenommen, Ann. Stimmt. Äh, wartet. Hier ist er. Lies mal vor. <lacht> Unser Jagdverein kümmert sich neben der Jagd vor allem um die Pflege des Waldes, um ihn als Lebensraum für die Tierwelt zu erhalten. Mhm. Dazu zählen auch viele Artenschutzprogramme. Aha. Klingt eigentlich nicht so, als wären Jäger heute noch eine Gefahr für Adler. Aha. Wer weiß. Es heißt auch, Papier ist geduldig. Zeig mal, Anne. Hier, bitte. Ach, hier. Hier ist ein Treffpunkt angegeben, wo sich die Jäger vor einer Jagd einfinden. Und? Immer 19 Uhr am Drachenstein. Und heute ist Jagd. Bis zum Treffen ist es noch gut eine Stunde. Wir könnten dorthin und uns verstecken. Vielleicht bekommen wir noch irgendetwas heraus. Und woher wissen wir, wo dieser Drachenstein ist? Na, Aber dafür gibt es doch Wanderkarten. Die liegen da drüben, auf dem Infotisch. Ah. Aber Timmy müssen wir hier lassen. Wenn die Jäger ihre Hunde mitbringen, spüren sie ihn sofort auf. Ah, das stimmt. Ja, gut, dass du daran denkst. Der Hotelwirt kann ihn ja hier gut im Blick behalten. <lacht> Mit der Wanderkarte war der Treffpunkt der Jäger leicht zu finden. Die Freunde brachen sofort auf, sodass sie rechtzeitig dort waren. Sie versteckten sich auf einer Anhöhe, unweit des Drachensteins, wo sie den Treffpunkt, verborgen hinter Bäumen und Felsgestein, beobachten konnten. Pünktlich um 19 Uhr erschienen dort die Jäger mit ihren Hunden. Hey! Heißt du? Hey Jungs. Oh. <lacht> Na, auch wieder dabei. Dann wollen wir mal wieder, oder? Klar doch. Sind alle da? Fünf Leute haben sich angemeldet. Zwei, vier, fünf. Gut. Also, wir jagen heute auf Rotwild, wie allen bekannt sein durfte. Rasen und Wildschweine sind auch erlaubt. Alles klar. Ja. Gut. Alles klar. Und was ist mit den Adlern, die es hier im Revier gibt? Na, auf Adler schießen ist verboten, Mann. <lacht> Aber McGuire hat doch sowas angedeutet. Ja, selbstverständlich ist es verboten, auch hier. Allerdings kann es passieren, dass ein Fuß daneben geht. Wenn der dann versehentlich einen Adler trifft, dann dann war das ein Jagdunfall. Ah, so läuft der Hase. Na, danke für den Hinweis. So, ja. <lacht> Wie gut, dass das gar niemand außer uns gehört hat. Hm? <lacht> Typischer Fall von Dexter. Also... Wenn es keine weiteren Fragen gibt, Weidmanns Heil. Weidmanns Dank. Hey! Hey! Das ist ja wohl ein Ding. Mister McGuire hat seine Jagdkompanie dazu ermuntert, auf Adler zu schießen. Als Wink mit dem Zaunfall, wie man so schön sagt. Aber dann sind die Adler in höchster Gefahr. Wenn die Eltern hier nach ihren Küken suchen, fliegen sie den Jägern doch direkt vor die Flinte. Wir sollten Schona informieren. Unbedingt. Oh, der Hotelwirt weiß bestimmt, wo sie wohnt. Ja, beeilen wir uns. Schona wohnte ganz in der Nähe des Hotels. Sie rannten zu ihr und erzählten alles. Und Schona versprach, sich sofort darum zu kümmern. Und da die Freunde schon einmal da waren, erfuhren sie von ihr, dass die Forstarbeiter die Baumstämme schon am nächsten Morgen mit einer starken Waldmaschine aus der Schlucht holen würden. Das war allerdings eine sehr gute Nachricht. Und so kehrten die Freunde fröhlich ins Hotel zurück und begaben sich direkt zum Restaurant. An der Tür trafen sie Christine, die auch gerade zum Essen kam. Hallo, Christine. Hallo. Hi. Hi. Oh, hallo. Wo kommt ihr so spät noch her? Von Schona? Stell dir vor, die Schlucht ist morgen schon wieder frei. Und dann können wir endlich die ganze Tour machen. Ach, was ihr nicht sagt. Na, das ist ja ein Glück. Mhm. Hm. Jetzt sollten wir aber was essen. Oh, da ist ein Tisch frei. <lacht> ja, dann lasst es euch schmecken. Sie geht weg? Ist sie nicht gerade erst gekommen? Was vergessen? Was? Ja, ja. Wirklich merkwürdig. Mhm. Tja. Oh, Habe ich Hunger. Timmy? Platz. Ja, brav. Also, ich werde mir Pommes bestellen. Hier steht schon Ketchup. Super. Mal sehen, ob die Flasche noch voll genug ist. Ih, oh, Sag mal, was machst du denn da? Ah. Oh, oh nein. Das tut mir leid. Ich, oh. ich wollte nur prüfen, ob genug Ketchup in der Flasche ist. Ja, Dick. Und dabei hast du herausgefunden, dass der Deckel nicht richtig drauf war. Oh, Menno, seht euch mal meine Bluse an. Jetzt kann ich erstmal aufs Zimmer rennen und mich umziehen. Na, schön, Dank auch, Dick. Ach, ich sag doch, es tut mir leid. <lacht> Sollen wir dir auch Pommes bestellen? Ganz bestimmt nicht. Ich nehme einen Käsesandwich. Bis gleich. Anne lief zu dem Zimmer, das sie mit George teilte. Als sie auf den Flur kam, drang eine Stimme zu ihr, die sie kannte. Es war Christine, die auf derselben Etage wohnte und in ihrem Zimmer aufgeregt mit jemandem zu telefonieren schien. Hatte das etwas mit ihrer plötzlichen Umkehr zu tun? Neugierig näherte sich Anne der Zimmertür und lauschte. nein! Nein, wir können nicht bis morgen warten. Morgen latschen da schon wieder Leute lang. Ja, ganz genau. Heute Nacht noch. Um elf am Ausgang der Schlucht. Dann beeilt euch eben. Oh je, bloß weg hier. Diese Faulpelze. Ich mach das doch nicht allein. Anne war rechtzeitig in ihrem Zimmer verschwunden, so dass Christine sie nicht mehr gesehen hatte. Eilig zog sie sich um und kehrte zu ihren Freunden zurück, um ihnen von diesem Telefonat zu erzählen. Da Christine nun auch ins Restaurant gegangen war und ganz in der Nähe saß, mussten sie möglichst leise und unauffällig miteinander reden. Also mir kamen diese Kösten von Anfang an komisch vor. Ihre ständigen Kommentare waren total nervig. Das erklärt aber nicht, was sie nachts um elf in der Drachenschlucht will. Ja. Vielleicht hat sie mitbekommen, dass Calen Callahan ein Stück aus dem alten Familienschatz gefunden hat und will jetzt selbst nach Schätzen suchen. Aber die würden ihr doch gar nicht gehören. Eben, das wäre Diebstahl. Ach, nein, nicht. Hab ich Hunger? Ich auch. Seht mal, der Bus aus Inverness ist zurück. Ah. Und da ist Tante Fanny. Tante Fanny! Hier sind wir. Hallo, meine Lieben. Na, hattet ihr einen guten Tag? Ja, war ganz okay. Und du? Hast du gar keine Einkaufstüten wie die anderen? Oh, du kennst mich doch, George. Ich gehe zwar gern bummeln, aber ich gebe nicht so gern Geld aus. Jedenfalls nicht für irgendwas. Nicht mal für ein kleines Souvenir? Oh, oh, oh, ich hatte schon was im Auge. Im Schaufenster eines Juwelierladens lag ein hübsches Armband. So eines in der Art habe ich schon lange gesucht. Aber offenbar hast du es nicht gekauft. Nein, denn stellt euch vor, in diesem Geschäft wurde vorgestern eingebrochen. Es war wegen polizeilicher Ermittlungen geschlossen. Wie ist denn viel gestohlen worden? Oh, man spricht von einer halben Million Verlust. Wow! Echt? Eine ganze Menge. Ja, aber jetzt habe ich Hunger. Ah, da ist ja die Speisekarte. Und dann muss ich euch noch von der Burg von Inverness erzählen. Das ist ein Ort voller Legenden und Geschichten. Beim Abendessen erzählte Tante Fanny Ihnen noch einmal von König Macbeth und der gefangenen Maria Stuart. Doch den Freunden gingen völlig andere Gedanken durch den Kopf. Ohne es zu wissen, hatte Tante Fanny sie auf eine ganz neue Idee gebracht. Dass Mr. Kellerham auf Anhieb eine uralte Kette gefunden haben sollte, war ihnen doch gleich seltsam vorgekommen. Und wenn sie nun zu der Diebesbeute aus dem Juwelierladen gehörte? Am Tisch konnten sie nicht darüber sprechen, denn Tante Fanny mochte es nicht wenn sie ihre Nase in Dinge steckten, die sie nichts angingen. So verging das Abendessen mit den Legenden von Inverness, bis alle Teller leer waren. Tja, und so kam Maria Stuart schließlich wieder nach England. Boah, jetzt bin ich aber satt. Satt und müde. Wie sieht es mit euch aus? Mm. Ja, ja, ich könnte auch langsam schlafen gehen. Oh. Ach, na, dann sehen wir uns morgen. Und da müsst ihr mir ausführlich erzählen, was ihr heute erlebt habt. Klar, machen wir. Gute Nacht, Tante Fanny. Gute Nacht. Gute Nacht, gute Nacht. Nacht, schlaf gut. Gleich darauf trafen sich die Freunde im Zimmer der Jungen. Und wenn Mr. Callaghan das Juweliergeschäft ausgeraubt hat? Er könnte die Beute doch in der Drachenschlucht versteckt haben. Und dann wieder ausbuddeln und behaupten, das wäre ein historischer Schatz von seinem Familienclan. Das wäre aber ganz schön raffiniert. Aber wer hat dann seine Reifen zerstochen? Er selbst bestimmt nicht. Tch, wer weiß. Vielleicht um den Verdacht von sich abzulenken. Mhm. Fakt ist, Chris muss irgendwas davon mitbekommen haben. Hm. Vielleicht als Mr. Callaghan uns die Kette gezeigt hat. Ich glaube, da saß sie auch im Restaurant. Aber was ist mit dem Adlernest? Warum verschwindet es gerade dann, wenn in Inverness ein Juwelierladen überfallen wird? Wenn Mr. Callaghan ein Dieb ist, dann stiehlt er vielleicht auch Adlerküken. Mhm. Die sind jedenfalls auch sehr wertvoll. Aber mit dem Baumstamm kann er nichts zu tun haben. Das stimmt. Er war mit uns in der Schlucht, als sie über den Hang gepoltert sind. Allerdings. Genau. Christine aber auch. Also … ja, aber die trifft sich heute Nacht mit den anderen am Ausgang der Schlucht …… und wir wissen nicht, warum. Hm. Stimmt. Wie spät ist es jetzt eigentlich? Halb zehn. Wieso? Zeit genug, um zur Schlucht zu laufen, bevor dieses Treffen stattfindet. Was willst du denn da? Wir könnten selbst nachsehen, ob dort die Beute von dem Juweliergeschäft versteckt ist. Stimmt. Dann können wir sie sicherstellen, bevor sie von Dieben geholt wird. Wer auch immer das ist. Und wenn im Wald über der Schlucht immer noch gejagt wird? Hm. Ja, dann wird's schwierig. Eben. Das können wir doch erst einmal herausfinden. Man hört es ja von Weitem. Ja, stimmt auch wieder. Also los. Timmy, dieses Mal kommst du auch mit. Kurze Zeit später hatten sie den Wald erreicht. Sie blieben eine Zeit stehen, um zu lauschen. Aber es war alles still. Auch die Warnschilder waren nicht mehr da, die Jagd musste vorbei sein. Und so liefen sie bis zum Ausgang der Drachenschlucht. Dort gingen sie einer nach dem anderen hinein und leuchteten mit ihren Taschenlampen den Boden ab. Julien hatte im Schuppen des Hotels eine Schaufel gefunden und sie sich für ihre Unternehmung ausgebaut. Er grub hier und da in der Erde. Und natürlich hatte auch der kluge Timmy verstanden, worum es ging. Und scharrte fleißig Erdlöcher aus. Und wieder nichts. Hast du was, Timmy? Nee. Timmys Erdlöcher ist auch nichts. Vielleicht ist ja auch einfach unsere Fantasie mit uns durchgegangen. Und es gab hier wirklich nur diese eine Kette. Aber warum will sich Küsten heute Nacht mit den anderen Leuten hier treffen? Das weiß ich auch nicht, aber ich weiß, dass ich Ihnen nicht begegnen will. Und in einer Viertelstunde ist es elf. Wir sollten umkehren. Ah, ja, das, das ist wohl das Beste. Aber dann hätten wir ja gar nichts ausgerichtet. Tja, Scheitern gehört zum Leben dazu. Na komm, George. Wartet, seht mal, wie aufgeregt Timmy ein Loch buddelt. George, Timmy hat die ganze Zeit aufgeregt Löcher gebuddelt. Komm jetzt. Na, dann geh doch. Ich bin mir sicher, dass Timmy gerade was entdeckt hat. George, bitte. Wir können dich doch nicht allein hier lassen, George. Wieso nicht? Na, Timmylein, hast du was entdeckt? Stimmt es? Da, da ist wirklich was. Seht doch, hier ist ein Plastikbeutel. Und der ist proppenvoll. Das gibt's ja nicht. Na los, raus mit dem Ding. Ja. Eva, beeilt euch. So schnell sie konnten, gruben sie den Beutel aus und leuchteten hinein. Er war voller Uhren, Armbänder und Ketten. Das muss die Beute aus dem Juweliergeschäft sein. Ich pack sie in meinen Rucksack. Ja, schnell, und dann ab. Ist bei einer Schlucht kaum anders möglich. Los! Ach du je. Psst, leise. Ich glaube, am Ausgang ist schon jemand. Oh nein! Hätte dem bloß auf mich gehört. Was machen wir denn jetzt? Wir Wir müssen den Hang hochklettern. Hier lang! Schaffst du das, Anne? Ja, ich muss es ja schaffen. Ich helfe dir! Zum Glück befanden sich an dieser Stelle der Schlucht keine Felswände mehr, sondern nur noch steile Waldhänge, auf denen Bäume wurzelten, sodass es möglich war, hinaufzuklettern. Oben angekommen, versteckten sich die Freunde hinter Baumstämmen. Waren wir nicht gleich zum Hotel? Doch, ich möchte nur noch gern wissen, mit wem sich Justin trifft. Das ist sie doch, oder? Ich glaube schon. Und die anderen beiden sind Männer. Achtung, da kommt noch jemand. Aber hier oben. Ja, und zwar genau aus der Richtung, wo sich das Adlernest befunden hat. Das ist aber kein Mann. Eher eine junge Frau. Ist das vielleicht Kristen? Hallo? Ist da wer? Das ist die Rina. Devina, du musst leise sein. Oh, du bist es. Aber was macht ihr denn hier? Da unten trifft sich Kristen mit zwei Männern und die suchen vermutlich nach diesem Beutel hier. Julian, ja... Und damit liegt der Verdacht ziemlich nahe, dass diese drei im Juweliergeschäft in Inverness eingebrochen haben. Aha, und das habt ihr alles rausgefunden? Ja, aber woher kommst du denn? Dort vorn war doch das Adlernest. Genau. Und da ist es jetzt auch wieder. Was? Wo war es denn? Ich habe es aus dem Jagdgebiet gebracht. Und die Adlereltern haben es zum Glück auch bald gefunden. Aber das Nest lag doch gar nicht in der Schusslinie. Nein, aber die Eltern waren in Gefahr. Sie müssen ja viel hin und her fliegen, um ihre Jungen zu versorgen. Aber, aber warum hast du behauptet, die Jäger hätten das Nest auf dem Gewissen? Weil ich Angst hatte, dass ihr die Sache weitererzählt und mein Vater davon erfährt. Aber nun habt ihr ja dafür gesorgt, dass er seine Jagdlizenz verliert. Haben wir das? Oh. Wirklich? Shona hat mir erzählt, dass ihr meinen Vater ertappt habt. Deshalb wurde die Jagd vorzeitig beendet und mein Vater ist sein Jagdschein los. Warum hast du Shona nicht selbst davon erzählt? Du scheinst ja die ganze Zeit davon gewusst zu haben. Naja, was soll ich da sagen? Mr. McGuire ist Devinas Vater dick. Also ich an ihrer Stelle hätte auch überlegt, wie ich die Adler retten kann, ohne meinen Vater zu verraten. Was hat er eigentlich davon, heimlich zur Adlerjagd zu ermuntern? Mit der Aussicht auf Adler hat der Jäger von weit her eingeladen. Und die haben ihm hohe Teilnahmegebühren gezahlt. Da ist er jetzt bestimmt stinkwütend, was? Mhm. Und ob. Deshalb habe ich ja das Nest zurückgebracht bevor er es findet und herausbekommt, dass ich ihm die Sache auf meine Weise vermasseln wollte. Kannst du das Nest denn ganz alleine in die Felsnische schieben? Da musst du aber gut klettern können. Kann ich auch. Und diese Felsen kenne ich in- und auswendig. Na, dann wäre diese Sache ja geklärt. Das Adlernest hat nichts mit dem Schatz in der Drachenschlucht zu tun. Achtung, zieht mal! Kristen und die beiden anderen gehen in die Schlucht. Wir sollten die Polizei informieren. Also, wenn ihr Unterstützung braucht, ich bin dabei. Okay, dann, dann machen wir es so. George und Dick, ihr lauft mit dem Schmuck zum Hotel und bitte den Hotelwirt die Polizei anzurufen. Gut. Dem glauben sie sicher eher als euch. Aha. Okay. Und ihr behaltet die drei da unten im Auge. Ja? Genau. Na dann los. Äh, Viel Glück. Viel Glück. Euch auch. Dann ja. Bis dann. Während sich Dick und George entfernten, versteckten sich De Wiener, Julian, Anne und Timmy so, dass sie die Schlucht im Blick hatten, ohne von dort gesehen zu werden. Etwa fünf Meter unter ihnen suchten die drei Verdächtigen mit Taschenlampen den Boden ab. Psst, leise, Timmy. Du hast den Beutel doch vergraben, Ian. Weißt du nicht mehr, wo das war? Reg dich ab, Kristen. Oh, oh, oh. Wer hat denn behauptet, in diese Schlucht kommt kein Mensch? Wenn Lennox nicht zufällig die Idee mit den Baumstämmen gehabt hätte, dann wären hier schon zig Touristen durchgetrampelt. Ein verrückter Schotter hat gereicht. Hast du das gehört, Julian? Diese beiden Männer haben die Bäume vom Stapel gelassen. Und jetzt wissen wir auch, warum. Und ich ahne allmählich, warum Kristen während der Tour so rumgezickt hat. Sie wollte uns ablenken, damit wir uns nicht so genau umschauen. Sag mal... Fällt euch nichts auf? Hier hat doch vor kurzem jemand rumgebuddelt. Weißt du? Naja, guck doch mal hin. Überall aufgewühlte Erde. Hier, da auch. Ach, das waren bestimmt nur Wildschweine. Los, weitersuchen. Und wenn es dieser blöde Kellerhem war? Am Ende schnappt er sich unsere ganze Beute und verschwindet damit. Seine Reifen hat er schon gewechselt. Das hört sich an, als hätte Christian die Reifen zerstochen. Gut möglich. Wenn sie mitbekommen hat, dass Mr. Callahan die Kette einem Experten zeigen wollte, wollte sie das bestimmt verhindern. Klar, der hätte ja den Schmuck aus dem Juwelierladen erkannt. Psst, seid leise. Irgendwie ist mir die Sache nicht geheuer. Hier in der Nähe ist doch jemand. Wer soll denn hier sein? Es ist mitten in der Nacht. Mir ist aber, als hätte ich was gehört. Ich sehe mich mal um. Was du nicht lassen kannst. Wir suchen weiter. Achtung, sie kommt hierher. Hast du dein Seil noch dabei? Äh, äh, ja, hier ist es. Verina, hier, nimm das andere Ende schnell. Alles klar, Julien. Da ist jemand. Ich höre es doch. <lacht> hey, zeig dich. Wer bist du? Christine lief geradewegs auf das Seil zu, das Julian und Devina über den Boden hielten. Sobald sie es erreicht hatte, hoben sie es an und sie stolperte. Und mit Ans Hilfe gelang es, Christine an einen Baum zu fesseln. Julian machte das Seil mit einem Seemannsknoten fest und Devina band Christine ein Tuch um den Mund, damit sie ihre Komplizen nicht rufen konnte. Etwa zur selben Zeit hatten Dick und George das Hotel erreicht. Dort schliefen schon alle. Und einen Nachtportier gab es nicht. Die beiden näherten sich der Tür, auf der privat stand, und drückten vorsichtig auf die Klinke. Warte. Die Tür ist offen. Komm. Da ist schon sein Bett. Na dann. <lacht> Entschuldigen Sie, Mister. Bitte wachen Sie auf. Was, ja, was? verrückt. Wieso weckt ihr mich mitten in der Nacht? Schauen Sie mal hier. Das ist die Beute aus dem Juwelierladen. Die haben wir in der Drachenschlucht gefunden. Und jetzt sind die Einbrecher selbst dort und suchen danach. Wir sollten die Polizei anrufen. Was? Wirklich? Also das wäre wohl wirklich das Beste. Ganz bestimmt. Ich bringe Ihnen das Telefon. Äh, ja, ja, sehr gut. Hier ist es. Äh, äh, Polizei? Hallo, hier, Hotel Eugen. Ja, genau, es ist dringend. Sie müssen nach Eugen kommen, zur Drachenschlucht. Was? Ja, natürlich. Sie müssen erst alle Angaben aufnehmen, bevor Sie extra aus Inverness hierher fahren. Oh je. Yeah. Das kann dauern. Julian, Anne und der Wiener verfolgten weiterhin die Suche der beiden Gauner. Während die wenige Meter unter ihnen durch die Schlucht gingen, schlichen die drei oberhalb des Hanges ebenfalls voran und behielten sie so im Auge. Und Timmy blieb bei Christine, um sie zu bewachen. Anne, komm hierher. Ja. Denk doch mal nach ihm. Gab's nicht irgendwas Markantes, woran du dich erinnern kannst? Ich habe drei Steine nebeneinander gelegt, um die Stelle zu markieren. Doch ich kann die einfach nicht finden. Und wenn dieser Callahan wirklich schon alles hat? Christin hat doch gesagt, er hat nur die Kette gefunden. Die ist mir wahrscheinlich aus der Jackentasche gefallen, als wir gestern hier waren. Aber den Beutel habe ich ganz woanders vergraben. Moment mal, Ian. Und wenn uns Kristen an der Nase rumführt? Wie meinst du das? Naja, vielleicht hat sie sich die Beute schon geholt und uns nur hierher gelockt, damit sie jetzt die Polizei rufen kann. Du meinst, während sie mit dem Schmuck allein abhaut? Ja, genau. Dann wäre es wohl besser, von hier zu verschwinden. Was machen wir, wenn die beiden jetzt abhauen? Wir müssen sie irgendwie aufhalten. Aber wie? Ich weiß. Ich werfe meine Kette in die Schlucht. Hoffentlich entdecken sie die. Ja, super Idee. Ich habe auch noch ein Silberarmband. Hier. Na los. Ja. Komm hier. Mir ist die Sache nicht mehr geheuer. Warte, Lennox. Da liegt was. Da. Ein Armband! Ja, ja und, und wieso liegt das hier rum? Der, der ganze Schmuck muss doch im Beutel sein. Was weiß ich, vielleicht haben ja nur die Wildschweine alles durcheinander gebracht. Ich suche jetzt weiter. Ja, aber Christian müsste doch längst zurück sein. Christin! Also, ich gehe sie jetzt suchen. Wer weiß, was da los ist. Wenn du meinst. Da ist sie lang. Kristin! Kristin! Bist du das? Oh je, Lennox hat Kristin entdeckt! Ach, wo kommt der Köter her? Hau ab! Was ist los, Lennox? Ach, hier ist ein Hund! Da stimmt was nicht hier! Lass uns verschwinden! Ja, okay. weg da! Er hat ihn mir weggestoßen und haut ab! Sie rennen alle beide weg. Oh, Mist! Hinterher! Ja, los! Ja! Der Vorsprung von Ian und Lennox war schon sehr groß. Und es sah alles danach aus, als könnten die beiden entkommen. Doch da kamen ihnen plötzlich mehrere andere Männer entgegen. Sie stürzten sich von allen Seiten auf die beiden Gauner und hatten sie bald in ihrer Gewalt. Es waren der Hotelwirt und einige Männer, die er in aller Eile aus dem Schlaf geholt hatte. Und George und Dick waren natürlich auch dabei. Halt! Halt! Schön hier geblieben, Freund. Was, Was soll hier? das? Ich habe hey, ihn. So überfallen Sie uns. Was haben Sie in der Drachenschlucht zu suchen? Ich habe gestern beim Spazierengehen meine Armanuhr verloren. Von wegen. Gestern haben Sie da oben im Wald Baumstämme ins Rollen gebracht. Sie können froh sein, dass niemand verletzt wurde. Und eben haben sie nicht ihre Armbanduhr gesucht, sondern einen Beutel voller gestohlenem Schmuck. Woher willst du das denn wissen? Naja, weil wir diesen Beutel gefunden haben. Äh, genauer gesagt, mein Hund Timmy. Was? Ihr habt ihn? Der, der, der gehört euch nicht. Und Ihnen noch viel weniger. Na nun, wo kommt die denn hatten. her? Ja, Timmy, du bist ja großartig. Aber wirklich. Timmy hatte die ganze Zeit bei Kristen ausgeharrt. Von seinem Platz aus verfolgte er, wie ihre Komplizen Ian und Lennox gestellt wurden. Zum Glück hatte Julian ihm einmal beigebracht, wie er mit der Schnauze einen Seemannsknoten lösen konnte. Timmy zog am längeren Ende des Knotens, sodass er aufging. Und mit dem Seilende in der Schnauze trabte er um Kristen und den Baum herum, bis er sie losgebunden hatte. Und dann zog er sie an diesem Seil, mit aller Kraft, ob sie wollte oder nicht, zu den anderen. Das Tuch können wir jetzt vom Mund nehmen. Ich mach das. Ja. Ja. Ihr seid ja eine ganz hinterhältige Bande. Hinterhältig? Quatsch. Die fünf Freunde sind klug und mutig. Und sie sind die ersten, denen ich dankbar bin, dass sie mich aus dem Schlaf geholt haben. Gern geschehen. Also ab mit dieser Bande. Ins Hotel. Hä? Wozu das denn? Um sie der Polizei zu übergeben. Die ist schon auf dem Weg. Oh, oh nein! Tja, und äh, wir gehen dann am besten auch in die Falle. Oh, oh ja. Oh, ich bin hundemüde. <lacht> Natürlich, Timmy. Du bist <lacht> der allerbeste Hund.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 Lutz Mackenzie, Patrick Beer, Jannik Endemann, Theresa Underberg, Alexandra Garcia, Maud Ackermann, Julian Greis, Uschi Hugo, Birte Kretschmer, Nico Alexander Wilhelm, Christiane Leuchtmann, Philipp Stump, Eva Weismann, Regine Lamster, Christian Rudolf, Achim Buch, Harald Effenberg, Douglas Welbert, Tom Pidde, Holger Malich und Timmy der Hund. Weitere Infos unter www.5-freunde.de